Я не розумію, про що ви говорите. Не встиг він скінчити свою фразу, як я навідліг вдарив його долоною по вуху. Голова Якубовича сіпнулася так, наче в неї влучила куля з ПМ. Лікар несамовито заволав від нестерпного болю, а з-під притиснутих до вуха пальців потекла тоненька цівка крові.